Nú hefst bibljulegstur sem eru umsjón Helga Guðunasonar í Unglingastarfi fílatalfjö. Það sem ég ætla að tala um í dag við erum meira að með núna inn í hérna, það sem ég finnst svona gaglegast við að pæla í bibljúinni. Og, það, og þetta er kannski svolítið mínar ærukýri, það sem ég hugsa mikið um það er, það er bara hérna bakgrunnur bóka hvernig bakgrunnur er byggða upp og, svo les, og svona hlutir sem að þú séy eða rosalega hættulegt að að maður sná dettur inn í það sem mér finnst hægilegast. þetta hérna líður mér vel. Og hérna að pæla í svona hérna aðferðafræði eða, eða svo lísi ég kanskje þetta, þetta er eina svæti kanskje mín aðferðafræði svona nálgast í biblíanna. Ég pæli í í bakgrunni og ég pæli í í struktúr. og svo erð að líka bara hérna um leið þetta er svolti eins og þegar man er orðinn meðvitaður um eitthvað til dæmis bara þegar man er farnan að, e, að bera gott skinbrað af áhæslur, á þvína stjórnmálaafla eða folk sem er áhugaverð skoðun að þá hlutinn einn þá man er að taka eftir ja og þessi virklega þessa skoðun og síðan kemur alls keppnar að setjast á aha þú varst þarna eða að, þetta er svona um leið út farnan að sjá þetta, að það sérðu þetta, víðar, að það sérðu þetta og þá sharedu það víðar, var sharedu það oftast. Og þar er alveg smær bækurnar í um leið út komi tilfinningu fyrir einhverri einu þá þá þá hefur áhrif allst aðar. hvað er að fara. Eða um leið mára brúna skoða það einu sinni, að þá getur manna þunna ja, okay, þetta er öflug straktúrin. Já, þetta er öflugast með rétt að segja. Eða man fer að taka eftir í sömu setningunni aftur og aftur, albítur við. Það er öflugur tenging þarna. Veist, og þegar man er að skoða það og sér man hirði er þetta er svona ákveðinn. Þá að tala aðeins um bara fyrstu mósa bók Og svo tekur við öflugast skoða aðra, þriði, og fimmtu næst sko. Að það fyrsta er fyrsta svo sérstök. Það er kanskje svolti það. Þriðja mósaþögur er líka mjög sérstök en hérna við skulum ekki fara. Það þyst hún hún er mjög áhugaverð en það er bara svolti mikil vinna að gera hana gagnlega eða svona tengja hana líf. Mósaþaikurnar eru sko það má alltaf segja það að ég man ekki einhver sem sagði það sko mósaþaikurnar eru kallar á hebreisku bara na, tóra þetta er svona ég er ekki mjög hænda í kringum megin einhverum hebreisku orðum en og þið heyriði oft bara í bíjómyndum á hana eða menn tala um, sko á the Torah eitthvað. það eru mósubækuna þeim, það eru bara lögmálið og orði lögmál hljómar ótrúlega svona, neikvægt og þúmt en það er hérna, sér, hérna þýðing á á orðinu sem að var sko, við erum notað á, á grísku yfir lögmálið og sem við mest notaði í nýjitæsventinu en hefra sko orðið lögmál merkir eiginlega meira sko leiðbeiningin eða kjenslan og er svona miklu svona miklu mildar orð er svona fræðin eða svo og þetta er þessi að þessi fyrsti, kapli, fyrsti hluti biblíunar ég myndi segja að fremsti partur og síðasti partur þessara blað sína er svolítið eins og kristall sem að ljósgisli fellur á og þá opinberast allir í dróð þetta er eins og linsa sem að restin bara er sprettur frá þá er par Fyrstu fyrstu 5 bókurnar, sérstaklega fyrsta mósa bók og annar mósa og síðan tímtar mósa bók. Þetta er svona ja, ég bara get ekki rétt meiklega áráslega hvað þetta er mikit grundvallaratriði til dæmis þar að Jesu var freistað á fjallinu og hann vitnar í biblíanna, hann vitnar alltaf í 5. mósa bók. Það er mjög áhugavert. Og 15. mósa bók sem tölum við um kanskje næst, hún heitir sem sagt var oft notað hérna Deuteronomy au ensku sem er sko <coughs> þetta eldri gríst orð Deuteronomium sem því er lögmálið öðru sinni eða lögmálið 2 sem er svona endurflutningur á lögmálunum fyrir kynslóð sem var ekki að staðnum. Þetta kynslóð sem sá ekki rauða hafið opnast, kynslóð sem sá ekki pláurnar, kynslóðin sem er að fara að ganga inn í fyrir þetta hérna landið en var ekki að staðnum þar allt hitt gerðist. Og það er svo það tengist okkur svo vel. sem var ekki en okkur sem ætla að fara að eignast þessi fyrirheiti. Því staðar 5. mósa bók er svona ákveðin, ákveðin lykilbók. Mósa bækurnar eru og þetta bara skjótið mig en ef við bara opnum 5. mósa bók 34 mósé deir. Og hann sagtra hvað er mósé deir og hvar var grafin og eitthvað. Ég veit ekki miklum en ég minnist ólíklega að hann hafi að hann hafi sjálfur. Er mm. svona því sem hann hafi gert á og bara tekið penna og eitthvað. <laughs> eitthvað og hérna, og og senta með skutli því engin viss hvað hann er <clears throat> á nokkrum stöðum sagt frá því að Mósa hafi sko gert eitthvað og svo hafi sko menn setið og skrifaðu niður. Það voru menn sem höfðu bara þetta hlutverk að skrifa hlutir niður. Þannig er Mósa eru kendar, því þær heita ekki Mósa bækur á öllum tungumálum. Það er bara í Skandinavíu sem þetta heitar Mósa bækur. Þar sem það bara kallar lögmálið eða Genesis Exodus og allt þetta, eins og það stendur sem í íslensku biblíunni, alltaf frammest sko, hvað er heitað. Þannig að það að Mósi hafi skrifað er ekki aðala til því. Það stendur hverki í Biblíunni að Mósi hafi skrifað þér. Lögmálið kemur frá Mósi. Og þegar að Jésús vit þenni lögmálið þá spyr hvað skrifa Mósi, hvað segir Mósi. Það hann bara að við lögmálið. En þær eru sennilega skrifaðar, svona, að frætti víkund og talar frá, kannski, 1400 fyrir Krist, sumir segja 1200 fyrir Krist og svo er ák En fræður sem eru guðfræðingar hlæja þeim. að þeim. Það við skulu bara gera það líka. Popp hérna. Og sumir meiri sem segja að hæfu skrifaðar upprunalega á gríska og eða eitthvað, sem er snæll bara að okay, gjöra Núna nú er við hér uppi sko. <laughs> hérna alveg vera að <clears throat> eftir, og að er talað um að það séu skrifaðar í kringum þa leiði sem Israelsmen ganga út úr Íslandi. Þis þanna allt sem gerist að undan hefur verið munleg geymd. Og munleg geymd Þetta eins og það að við kunnum ekki símanum er að við erum með þetta alltaf símanum því sem að kanni því sem við erum þrikt vönu þurfum að muna ég man password ég þarf að muna þau og ég kann kanskje fjögur, og það þá þá hef ég aðganga að öllu hinu sem ég þarf að vita. Um, á þessum tíma eins læra gyðingar alla 5 þúsabakurnar utan bókar meira og meira. Allir ströngar þyrra læra þetta utan að. þetta er hérna, þjóðfélag. Nei. Sorry bara, <laughs> það sem að fólk var vanta læra hluti bara og muna þau þanna og og sögur bara eins og til dæmis í minni fjölskyldu er mjög mikið að saga sögur. Og þá fólk sem nýtti í fjölskylduna er það bara oh my god bara ein kunni endast í sögum. svo það er búin að vera þar nú 2 ár bara ég hef allt þetta allt <laughs> það áður. Þú veist oft oft sömu sögurnar. En það kunna allir sögurnar. Þannig að þegar þú segir söguna, ef du segir hana vitlaust, þá er allir tilbúnir að leyra þig. Þannig að sagan var vitist. Og þannig er það í svona sagna samfélagi sem aftur aftur, þar sem var að segja sömu sögurnar Og fyrsta Mósabók 1 til 11 eru oft kallaðar svona forsögulegir kaflar uh, Mósabókana. Og fyrsta Mósabók heitir, sti, hún er kölluð hérna, þar sem fyndi það á hebrísku, heitaðar eftir sko, fyrstu orðunum í bókunum. Það var það bara ein bók. Svo þegar gamla testamentu var þýttifur á grísku, að þá sti, tók það svo miklu meiri plás. Því að í hebrísku eru bara samhljóðar. Þannig að því st, í upphafi á hefelsku eru ein, tveir, þrír, þar fjögur orð. Það er bara, ppp. <ljum> <ljum> Við hérna, ppp. Þannig að í upphafi þar eru orðið bara því viðst, þar er hverjur sjöðastafir. Þannig að þegar þetta þýttir eru grísku, að þá voru alls konar smá orð og þá eru miklu lengri orðaveikað, þá þurfti að setja þetta í ólíka, þetta ólíka bækur og fá þetta fimm bækur. Er það er bara eitt stikki og þá hann kom að hún heitir á, á grísku bara upphaf eða uppbrunni, genesis, uppbrunni og hérna á hefur skömbra kallið í upphafi og þessi spók er að segja okkur bara sögu, þessi uppbrunna sögur fyrsta Mósa bók, hvaðan allt er uppbrunnið og þessi fyrsta ellu kaflar eru svona uppbrunnið er hvaðan komið við og þér hvernig er það skrifað þetta er fyrir Israel þetta er skrifaði fyrir geninga þannig að þetta er svona Þetta er uppurinn saga sáttmála líðs Guðs fyrst og fremst. Til þess að segja þá sögur, þá líka segja hvað þið heimurinn var til. Það er, er aukvæðatri í sögunni, það er óslega fyndið. Það að segja hvaðan komin við, það er punktið í sögunni, það er ekki hvernig að heimurinn til. Það er sagt sem svona, eila, það er allt sagt í ljósi þess, hva hvernig er sambandi Guðs og manna tilkomið. Það er punktið með sögunni það, og allt í sögunni er bara að segja hva Og þessi fyrstu ellu kaflar er of kallaðir svona mythical, þegar svona mýtur á góður í íslensku. Og þegar ég heiti það fyrst, þá varði ég ókværslega reyður. Ég er bara lert að sé þessi allt. Skáld, skapur og eitthvað svona. En þegar þessi hérna, þessi, það er ósveg að orð þýða ólíka hluti. Það, ég held að sem mannfræði og slis, þá eru mýtur ekki sko upploknar sögur eða sögur sem gerðust ekki. Það eru sögur sem eru sag á tilveruna það er svona stórar sköpunarsögur sögur sem að sem eru gildislaðnar það er ekki bara frásaga, þetta er gildislaðin frásaga þetta er frásaga með tilgang það er kannski, það er svona skilgreiningin og hérna, og þessir kaflar eru of kallaður svona mythical og þetta gerist svona, þetta eru allt kaflar sem gerast sko áður en Abraham eru til og það er þetta hérna sko sköpunin sindafallið hérna englar ganga eiga dætur mannana Nóaflóðið, hérna enok sem ég hrifin eftir heimins og hérna svona hvernig þjóðið verða til þar er fyrstu 11 kaflanir og þetta er svona alveg svona upphafs upphaf þetta endar á Babelstöðnum, þetta er fyrstu 11 kaflar og þetta eru svona líkilsögur, uppruna sögur sögur sem túlka fyrir okkur svona heimin hvaðan heiminn kemur þannig fyrst er rakin saga fallsins og síðan er rakin saga afleiðinga falssins. Þetta sníst rorlega mikið þetta. So kemur saga Abrahamss í 12. kafla og þar sníst þetta við. Þys fyrstu 11 kaflarnir eru bara um allt er að fara í glæssu. Saltið. Að hérna byrjar þósla vel. So kemur ekk kona þarna í sögu. Nei, þjó. Að hérna byrjar óskilega vel. Og sé ekk kattinn að taka elda, ekkert hérna sagt það. Hann kemur bara með epli og hann bara borða það. Að hérna hann stóð hjá honum allan tímann, svo ég er mikil. Ég, ég, ég hef mjög femíníska nálguna sem, sem við ykkur er að segja, það er svona því sannlega sagt. En það, það kemur fall og það er bara niður við. Guð bara, að enda þannig, það neitt, enda í flóði. Og þá kemur nýtt fólk og þetta byrjar svona ágætlega og svo fer þetta bara allt saman einhvern niður við. Þannig svo endur við aftur á Abraham og það er svona nýtt upphaf. Um, það er rosalega áhugavert við fyrstu Mósubók. Fyrsta Mósubók er svona frábrunin hinum bókunum nef og eiga enda fyrsta mósabókar því að útskýra hvernig Ísacs menn enduðu í Íslandi. Það er svona far enda sú saga. Og svo kemur önnur mósabók sem segir okkur allt sem gerdist þar og það er svona upphaf sáttmálans. Það fyrsta er fyrsta mósabókar sem er svo langur inngangur að sáttmálanum. Og sáttmáli er svona það er lykil hugtakið í mósabókunum þínum, sáttmáli. Og ég tala aðeins um þemað eftir smá en þa má skipta bókina upp í og allir hlutarnir byrja eins. Og ég veit ég hafði ekki alveg, ég haði ekki farið að fletta þá upp. Já, þetta er sagan, er líkilisetningin. Þetta er sagan um uppruna himna og jarðar, Mósabók, annað kafla, fjórða vess. Og síðan kemur sko í fimmta kafla, fyrsta vessið, gefur þetta er ættartala Adams, þetta er meira sko, þetta er saga Adams. Því að fyrst er sagt sko frá himin og um jörð, og svo kemur í fimmta kafla, þá ergu sagt frá Adam og niðum hans, og það til Nóá að svo kemur sæan og Nóa og þetta byrjar alltaf eins þetta eru tíu svona hlutar sem að skipta bókinni upp og þetta er allt einstaklingar sem gengur með Guði og voru verkveri Guðs til að koma sáttmálanum til leiðar það sem er rosalega áhugavert við fyrstum ósabók og er svona eins og að segja að ég er að tala um svona líkla fyrir ykkur að lesa bókina og til að til, a, til enka er sér er bókina ég. Já, hvað kemur Hvernig hvenær viltu fá kaffinu? Hvað er hann? Hann er auðvitað bara, hann er á fundi inn í fundarhafiði. Ok. ég bara eftir að hann búra myndi? Ekkert mál, okay. ekkert mál. Að hérna, til að skilja þemu bókarinnar, það er svo því gott að sjá sko, því veist, og kaos. þetta er svona sko, regla og óreiða. Það er, það er grundvallar húttak í fyrstum ósabók sem eru svona, emma ég man ekki hvar ég lærði þetta ég kortar í inngangi á heimspeki í menntaskóla eða eitthvað þar sem talað um kosmos og kaos þetta er svona svona skiptist af þessu öfl sem, sem togast á eitthvað hérna að þær guð skapar jörðina þá er kaos hann skapar jörðina úr engu þess, það er algjört tóm svo talað um hvernig jörðin var tóm og hérna myrkri grúfi grúfið jörðinni og talað um hún var sko án án forms og án myndar og guð byrjar að skapa auðum að auð og tóm Og orðið eftir þessu huttæki er sko auðin, jörðin var ómótuð, það er ákveði kaós, Guð skapar og það er samt ákveði kaós og úr því kemur Guð reglu á, hann aðskilur vötnin, aðskilur himan og jörð, hann aðskilur ljós og myrkur, hann skapar þurlendi, hann skapar hafið, hann skapar við þig, hann svona, Guð er að koma reglu og allt saman, hann, hann býr til rými og svo fyrir hann rýmið af lífi. Og sagan í fyrsta Mósabók, er soldið um soldið sko hvað verður svo ummeltu sig rými sem guður skapar hvað verður svo um fólki sem guður skapar hvað verður svo um heimur þetta er sagan af himni og jörð þetta er sagan af Adam þetta er sagan af veist. og og markmiði er alltaf þetta að fylla jörðina og að fullna þetta verkefni að drotna yfir jörðinni í umbóði guðs þristu mér rólega að, að, að, að þérna, þessi regla guðs sé yfir allri jörðinni þannig að þar er þessi kraftar svona óreiða og sköpun, hlíðni og uppreisn, bölvun og blæssun. Þetta þetta er svo na gegnum gangandi þemu alla bókina. Allar 5 bækur reyntar. Og og ástæðin fyrir því er að kjarna er sáttmáli. Það er kjarna hugtakið. Og í sáttmála er sko hlíðni sama sem blæssun. Óhlíðni sama sem bölvun og það sem að í rauninni þetta snístu mér hversu veran kemur syndin í heiminn þau gerði uppreisn gegur guði það var kominn regla og allt þau gera uppreisn hvað gerist það kemur bölvun jörðin er bölvuð þau eru bölvuð og það kemur óregla allt fer í rugl bara náttúran fer eitthvað inn í rugl líka þust jörðin er bölvuð út af syndinni og mannkynið fer bara í rugl þetta endar bara þess að þetta er orðið svo ógnilegt að guði geti ekki hört upp á þetta er eiying sem er ákveðið svona kaós sem kemur og út úr því er ný sköpun, nýtt mankin, nýtt upphaf og sáttváli, Guð gefur regnbúan og þessu ganga þau út og hvað gerist það kemur aftur uppreist hérna ham brýtur einhvern tingi kveðusýnum, það kemur sind og það kemur bölvum bölva sér þú ákveðandi þínir, allt þetta og, og, og, og þetta er svona endalaus átök um þetta en það er alltaf einhver sem er trúfastur, það er alltaf einhver sem er tilbúin að ganga með guði og þar er alltaf verið svona þetta eru kraftar sem togast á hlíðni og óhlíðni bölvun og blæssun óreiða og regla sköpun og og kanskje torti mig væntir séja og síðan kemur Abraham þú veist þar er þessi þetta er svona sé fyrsti 11 kaflar þú veist meira englarnir þú ég meina er það að þegar englar hafa eingast afkoma með konum og börn þeirra er eitthvað svona ofurhetjur þú veist þetta eru kapparnir sem að geta um bara hvað er í gangi bara, hvað, er, hvað er jörðun orðinn skiljiðu Það þarf bara að íta stóra rísið og svo komum við í tóltakabla og þá kemur Abraham og það er kannski líkillinn við Abraham og söguna um Abraham og bara þegar við lesum biblíuna og sjáum við nýjataðstamenninu hvert hver, hver, hver er svona megin þeim að þeir talaðum sko að eiga lofur Guðs, það er alltaf tengsl við Abraham Abraham er sko uppspretta lofarða Guðs hann er uppspretta sáttmála Guðs Abraham er svona líkil persóra. Og það sem að einkennir Abraham er hafa tilbúin að hlýða Guði. Það er bara hlýðinni og trú. Sem þessu, og tröst sem er svona tengist sáttmála. Og saga Abrahams er ógeðslega upphörfandi og spennandi saga. Og við fyrir ekki alveg í Italíana núna. En það er svo fyndi að Guði segir við þá hétan þetta Abram til að byrja með. Og hérna, og hann segir sko farðu burt úr landiðinu, frá ættfólkið þínu og úr húsi föðins til land sem ég minn vísa þér án. Ég mun gera það mikið þjóð og blessa þig og gera nafn mikið. Blessun skalt þú vera. Ég mun leiða blessunni þá sem blessa þig og bölvunni þann sem forman í þér. Allar ættkíslið jærðarannar muni á þér blessun hljóða. Sáttmáli, blessun og land. Þetta er alltaf saman. Að þegar, og um hvað snýst baróttan? Jörðina, landið. Starf, og orðið í galvotastmentinu yfir jörð og land, sama orðið. Jörðin sem Guð skapaði. Heimur sem Guð skapaði. Ég mun gef Ég minn blessa þig, ég minn gera sáttmála við þig og af því eru allir þau að blessa um þetta Þetta er svona, hangir allt saman Og Abraham er hetja trúarinnar Þið eru ekki alveg með þá að reyru, Abraham er svona hetja Abraham er fyrirbyndin Og Abraham hlýður Guði og við höfum að gera náklað sem hann sagði hann um ekki gera Hazzet, hæ. Hann, hann fer úr landinu en hann átti að yfirgefa sko, farðu frá ættfólkiðinu Hann fór en hann tók samt nokkra með sér Það er svona hérna, hann, hann svona, hann svona, hann sýndi viðleikn til að líða, en gerði ekki alveg það sem hann var sagt. Guði þolum á þér. Svo fer Abraham, því, hvað, hann fer inn í fyrirhefnalandið, hann gefur konungur og hann er eitthvað hræddur um að, því, hann drepa hana því að kona sem svo falleg. Hann segir hann er sýsti mín, konungurinn ætlar að, að giftast henni, við veit það bara, ég, ég veit ekki, sem giftur maður. Kona mín er yndisleg og við höfum aldrei rifist, við höfum rósamann og við Ég er samt What? einhvern veginn, já, þetta er satt, true story, <laughs> ég ætla að íta þess að pása í þetta, nei, <laughs> en ég þetta ég er samt true story, en ég, þetta, ég, bara, ég sé svo fyrir mér myndrennt, þegar að sko, Sara er leitt upp á vagn konungsins og hann keyrir í burtu og ég sé svo fyrir mér að hún líti tilbaka með svip bara, þú veist, really, <laughs> <er svo> <laughs> í alvöru að þetta er ekki að segja neitt þú veist hann bara eitthvað hann segir ekki neitt og svo bara fer kóngin að hafa bara guðvallar og hann kemur bara bölvunir hús að eins og hann er bara eitthvað hvað er í gangi og þá kemur einhver spásagnamaður og segir þú þessi kona sem ætlar að giftast hún er gift við öðrum manni og hann er bara gett reiður út í að bara ertu þú þú veist hvað átt að gera mér hérna og sendrað til Jekithans og það gerist það hann segir aftur að þú sýsti sín og aftur leyfir hann bara einhverum öðrum manni að, að bara þú veist Var ástand fyrir þegar sagði þetta? Var það, hefst, hver var ástand fyrst? Hann bara ótaðist að þegar hún var falleg og menn voru að spurja hver er hún, þá var það mjög augljóst hvað þeir voru hugsa. Mm. að hugsa. Hann hugsaði, þetta er bara eins og í sömur löndum, það sem að lögreglan krefst þess að fá mútur að ef að þú hótar að kjafta, það er ein, að minna mál fyrir þá bara drepa þig og jarða þig einhverstar og rannsaka ekki morðið þitt mm. heldur en að þú færi eitthvað hvart í enkriðið Þannig að betra bara borga þeim útur. Ég held að það sé eitthvað svo þið. Það er auðvægður fyrir kongið að bara dreipa mig og þá má hann giftast henni. Og þau, og þau voru skild. Þau voru þetta í sískinarvöld. En er þetta á móta um daginn í svona túlsingjar að segja hvað bugliðan væri? Erst yeah. þetta var bara kominn yeah. dæmi og þetta var eitt af því sko og maður getur bara giftast systuru sinn eða bara svona. Ja, yeah. hún var ekki, ekki systirinn. Ja. Uh, en það þetta var það sem þeir skildust illa hann sagði hún systir mín þá er honum bara systir hans. En treysti ég trúleysingu best að öllum til að þúlka við þetta. Nei nei, þá var ég að leita mér að. Ég veita, ég ég ég veita, maður fær oft svona dæmi sko. Já. Og mjög oft er bara eitthvað svona ja, stendur hérna að hún var En en var samt sko, og kort hún var hérna, þú margi einu snæ algjörlega systkinanabatt sko. Þetta var eitthvað einu snæ hann var hálft hann var snæ tengd var... sko. Já. Og hérna og getur vel verið hérsku sést mm. eitthvað orð sem að getur verið snæ tvíbentt sko. Mm. Hann var ekki alveg að ljúga. Hann bara gleymdi sig hann var líka konan hans. <laughs> og hérna svona, en en hann er hetja trúarinnar, gilliði. Mm. Þetta er maðurinn sem guð notar til að blessa. Og mér er svo uppörunandi, að Abraham var bara, bara breskur maður. Þvist hann bara hann er rosa trú og allt sem hann gerði sko, Aðtánanvert. Vistu ég ekki gera ég er alls ekki að gera lítið við afbrakn. Nú bara þegar guði hætti við um að gefa honum son og hann beyði 25 árr bara whatsapp with that. Svo þegar svo að soninn er kanskje verið 15 16 ára bara þú tona taka af matan nú muntu aldrei eigna sverir börn. Þá bara ég ja nú vilji að fórn sinni hinum. Hann bara í alvöru var til í það. Hann bara ég veit ekki hugmyndu hvað guðlar að gera en einhvern dag mun þetta samt vera erfinginn sko. Veistu, og og pall postli útlauka sem svo hann hefdi þanna upprísir trú sí lykillinn að sáttmálaugu eitthvað svona. mjög magnað, mjög mögnu saga. En en lykillinn Abraham er hlíðin. Og gegnum hlíðina kemur sáttmáli og gegnum sáttmálin kemur blæssun og hlutar blæssunninni er landið. Og það er svona sagan af af Abraham. Og nú séu ég ekki að vera viss þessi ekki. Þannig er eitt megin tema sko með sáttmálanum og með þessari hugmynd er það það hlíð ekki allir guði. Það tilir ekki allir er til sáttmála samfélag, fólk sem ættar að Guði öll jörðin lítur ekki yfir á um guðs. en það er það er líður á jörðinni sem að er hægt og rólega að gera jörðina Guðið undirgefna, það, það er svona að því að mark meðum er alltaf að allar þjóðir, minn hluta blessum mark meðum er alltaf að öll jörðin sé fulla þekkingu á hverju Guðið er mark meðum er alltaf að sko vika út sáttmálan, í rauninni að ná aftur, a það er saga mósubókuna og það er saga allar biblíunar og Guð notar alltaf fólk Nói var tilbúin að hlýða og smíða skip og svona menn gíska og þetta tekið kannski hundrað ár ég veit ekki mikver en ég svona já, ég hefðu oft árið þreyttur á leiðin svo var Sem, hann var hlýðin svo Abraham og svo Ísak og að lokum Jakob og auðvitað svo koma fleiri svo sagði hann af Jósef ég beinu fram á því menn ákvæm svolítið aðeins að tala um að því að hérna mér er sagan af Jakob við erum svo inniðleg svona þetta er bara saga Ísraels þjóðirinnar og vegna þess að Jakob fær setna nafnið Ísrael og þjóðinn er nefnd eftir honum og allir, þetta er allt afkomendur hans er hans sem egnast tól sinni, og ég man ekki hvað margar dætur egnast að það er fullt að, dóð, að bötum og hann er svona ættæðirinn Ísak er eh, þess að faðir Jakobs og Esau þegar voru tveir, tveir sinir Og hérna, þess að það er að hýlgið þess aftur í textanum. Og þekki ekki þess að sögu að þeir fæðast þeirri þvíburar, Esau kemur á undan og Jakob, svona, viðst, heldur í hælunanum. Nafnið Jakob merkir sá sem beitir bröðum. Merkir sá sem að sko, já, blekkir í rauninni. Ég veit ekki hver nefnið batnið sér það, kannski að hann kjælti hælun á honum, þetta var sem að heist, hann beitti bröðum, það reyndi allar vera undamóðum. Og, og það var Ættfæðirinn, hann, hann veitti blessun sína, hann veitti þurrumburarrittin, hann, hann eila þegar Árlann dó og þá yfirfærum allt sitt vald yfir á arðtaka sinn. Og menn lítur svo á ef að Guð hafi gefið blessun, þá gast gefið þannig áfram. Og það var ekki og, og, og þú varst ekki að deila blessunni með einhverjum, hún bara, hún fór frá þér og til næsta. Og þegar hérna Ísak er að deyja og við kemur að því að gefa blessunina og þá var hérna svo fyndi þ <lýð> það var hérna mamma þeirra hún hérna hún vildi eh hún trúði því að Jakob ætti að fá blessunina og að guði hei satt inn á. Og hún hrey plataði kanskje hað heyrtt þessa sögu plata, plata Ísák til, til að til hérna, halda að að Jakob sé Isáum eh Jak, Jakob fái blessunina. Og svo var hann svo hræddur við bróður sinn að hann flýr. Hann flýr inn í anna land. Og hann, hann flýr til ættingja móður sinnar undir hann undir því yfirskinni að hann sé að fara hérna eða, að ná sig í konu. Og hann fer og hann hérna sjá, vera, ég er íhru bara gleyminn að ég er bara hann fer til Labans. Sem að hérna var heldur kvartar bróðir eða eða systkina barn mömma's. Og á leiðinni til Labans þá fær hann draum. Guð býr tilstonum í 28. kafla. Og hann sér sko stiga til himins og hann sér engla að fara upp og niður stigan þetta er eitthvað skona leið til himins, maður veit ekki alveg hvað þetta er og og Guð bara segi ég með þér ég með blessa þig því st, óttast ekki ég með þér og Jakob er rosa hrættur og hann reisir og hérna, því st, ég, ég, ég ætla treysta Guði og svo sett hann einhvern stein og, og lofaði að gefa Guði tíund svo fyndi hann fyrstu viðbröð, það var nú þannig á öllum bara ég frælsæst, nú gefi <laughs> Svo fyrir til Labans og Saga Jakobs, ég er hérna ekki að fara alveg í, hérna, details. Hann sér, hérna, stelpju sem sem heitir Rakel og hann vill giftast henni. Hún er eldur systur sem er og gift og hann vill ekki giftast henni. Og hérna, kannski margir þekkir þess að sögu er það sem er svo merkilegt við söguna af, af hérna, Jakob er að hann virðist vera, hann er svo sem beitir bröðum, hann er í eigin mætti alltaf verinn að auðlast blessum Guðs. Hann til dæmis, hérna, hann sveik bróðu sinni. Hann beitti bróðum til að fá frumburðarétti. Hann, hann keifti hann hérsta bróðu sinni fyrir sko, skála af daunasúpu. Þegar bróður var bara sama á að deyja, sko, og, og hérna, þannig að, að, að það var rauninni, sko, hann héltu hann pínni gíslingu, keifti hann frumburðarétti. Og svo beitt hann bróðum til að fá blessum föðu sinns, og svo flýr hann. Hann feysir ekki bróðu sinn. hann bara flýr. Og fer til Labans, og sé rakel og hérna henni og segir ok, við skal vinna í sjö ár og þá giftist við og svo gera það samning við, hann gerir samning við verðandi tengdapapasinn hann passa hérðirnar og allt fjö sem er flekkótt það má hann eiga en allt hvít fjö þannig tengdapapasega og hann veit náttúrulega að búfjönaður var auðafi þannig að í staði fyrir að treysta guði og byðja til guðs Þá tekur hann spítur og tálgar þar svo hær verða flekkóttar. Og svo setur hann spíturnar í vatnið þegar árnar eru að drekka. Í þeirri sko trú að af því að sjá flekki að þá verða börn þeirra flekkótt. Það er mjög lógist. ég vil leik næst barn og ég er óleytt kona, þá litar í hári mitt rauð. Eða ekki. Þið, er svo að það eru aðrir hlutir sem stjórna eitthvað febru flekkótt eða ekki. En þetta er svo að Þetta er ekta eitthvað sem týrgaðist á þeirra dögum meðal heiðina manna, svona ekki meint galdrar, en samt svona, svona, svona þjóðtrú sko. Já, því að því að þið sé flekkótt að spýtu, þá verða afkörfin flekkótt. Þa, það var ekki að hann treysti Guði, það var hann með bröðum að reyna að ræta sér og svo fæðist þetta flekkótt úr Og hann þakkar ekki Guði fyrir það. Það var því að hann setti spýtur í vatnið, bara helalúja. Og sí Og hann er bara að vinna í sjö ár, svo er haldið brúðkaup og tjúko, ég bara, ég veit ekki hvernig það getur gest. Hann fór inn í tjald og þar var kona og hann hélt að vera önnur kona var á staðnum og var meðin í alla nóttina og fatt ekki fyrir hann vaknaði daginn eftir hann hafi sofið hjá rang við konu. Ég er hérna, ykkur að segja ég held að það getur allir að vera hann hafi verið alveg allskáður mm. ég veit við að hann hafi kannski verið ekki alveg mjög hula með þetta mm. hérna, því sem segir, segir við það, hann er kannski ekki alveg sjálfsægi, kannski ekki sterkasta hann sterkasta hlið, þannig hann semur við tegnda það fyrir verið mjög sár út í þetta og hérna og vill þá giftast þá Raquel bara líka og og, og, og hann of það að vinna önnur sjö ár en hann þarf ekki að býða sjö ár og svo bara vinnur hann í í sjö ár. Og svo sjá ég eitthvað þannig að svo er svo erða þúist eignarsta børn alltaf með leifinn ekki með Rakel þá alltaf réttaði að þá kemur að með svona ég man ekki hvað kallað hérna á íslensku þetta er eins svo og engifer. Þetta er rót sem lítur út eins og manneskja. Það er þetta er svona að gísir eitthvað engiferrot. Þetta er oft eins og kall með hendur og fætur. <fyr> þetta er svona mjög skríðin en þetta er eins og kall. Og þá var ekki það var eins og manneskja, þetta er svo vítabann og þetta hérna. er eitthvað svona að þú veist hann byður ekki til Guds yeah. hann er alltaf að reyna að sko að fá blessunina hann er alltaf að reyna að eignast fjö hann er að hérna, þið, reyna að eignast arftaka og eitthvað og við lesum aldrei um að hann byði til Guds aldrei og síðan er samt hann að, að þú veist jú, Gud með mér og hann, hann staðarsamt blessunin í einhvern veginn og þessum einhvern veginn þetta er svona hann er alltaf að rey Og síðan gerist að hérna tengda pappa sé bara þúst þú var bara ráyna mig allt fé fæði bara flekkótt lǫmp og nú var þú bara 10.000 kyndur og ég var bara 10 eftir og, og við menn eru út í hann. Þann, hann að öðru skjótt reiðr út ían hann á að bara flýja og þúst hann hann beður í guðs, hann biður guðs biður guð kjálfur sé hann beit brögð að reyna stinga af um meðal ótt og engin tekur eftir því ég þóttist að fara einn annað og svo og, þá, og eitthvað og Raquel, stal hús goðum faðursins stal samt litlum skurgoðs banátti og þar hlýtur hann að hafa gert því að hann gæti ekki skoða notaðu til að bölvaðeim eða biðja gegn þem eða eitthvað það sýnir hvað þau voru sjálfsirku sko föst í hjátru föst í svona bara einhverri kukkli og síðan gerist af endanum hann er búinn að flýja hann er að koma til baka og hann er loks að fara að bróðu hann er ekki var að, að gera upp þar sem hann hefur ekki gert upp Og við landamæri fyrirtnulandsins, þá hittir hann engil Guðs og þeir glýma alla nóttina. Og sumir segja var þetta Jésús að byrtast eða var þetta því, allan að byrtist engil Guðs, einhver Guð byrtist honum einhvern veginn í mannsmið og þeir takast á, þeir glýma og það endar þannig að hann segja ég sleppi þér ekki nefn að þú mig. Stu, og þetta er svona, þetta er sumirar allt hans lífs. Hann fættist haldandi, því, það hjælt í bróðu sinni. Ég � og svo plataran bróður sinn og hann hann beiti brögðum hann er alltaf hann er alltaf erfið að eignast kanskje að sem guð vildi bara gefa honum hann er alltaf reyna hann hann, beiti, hann og hann, hann hann gerir allt svona hann er alltaf að reyna að þvinga fram blessun guðs að, að, að, að, að þvinga eitthva fram sem ákast ég bara að kanskje bara koma eðlilega og hann segir engilinn ég sleppir ekki fyrir nú blessa mig og svo endar þanna engilinn fellir hann og slær hann á svo svo að það gekk úr lið eitthvað svo hann er að bara að og sem er óttúrulega fyndið margt mér fyndið þetta að finna út af því að það guð slasara fólk og hérna <ljóð> það var ekki eitthvað lækningar sangum þá en í biblíunni og, og sérstaklega þeir að eða gýðingar eiga bók sem er túlkun af biblíunni og eru leiðbeiningar um hvernig þú átt að lifa hvernig þú lifir réttlátur lífi og svo bók heitir bara Gangan Það er að potposta við göngum í trú, ekki að saka því sem sjá, það ganga er lífstill og lífsmáldur. Eftir að Jakob hafði glimt við Guð, þá gekk hann aldrei aftur eins. Hann gekk haltur, hann var brotinn og í Biblíunni, í gamlaðestimundinni, út um allt, það tala um sko einhverjum menn sem er sko mjæðmirnar verða sem vaks og gliðina, eitthvað svo leis. Ég er bara einhvern veginn, ég er ég ekki, ég sé ekki, því er sem, sko karlmennt að hugsa ekki mikið um mjæ <laughs> það Hva, bara hvað myndmál er þetta mjöðminn sem er mjög fyndilegur þegar hann fær að æfa crossfit hvað vill kraftur í mjöðmun mm. mjöðmar hrakkar er líkilegt það er svo að það er styrkurinn styrkurinn er í mjöðmunum þar er eitthvað enn þannig og hann slóan í hans eigin styrkleika og hann braut hans eigin styrkleika þar að þar hann gekk að móti bróðir sínum var hann haltur hann var brotinn hann var ekki eigin mætti og, það er eins og hann er svo og og eftir það þekka hann hætti að heita Jakob, sá sem breytir bróðum og hann heitir Ísrael og það er ekki alveg ljóst hvort það þýðir sá sem glimti við Guð eða sá sem Guð hefur glimtið og ég held að sé ekki tiljöri, það er bara sá hefur verið að glíma við Guð og kannski er Guð líka er búin að glíma við hann sá sem Guð er búin að kannski vera eldast við til að reyna blessan en hann komst aldrei að við hann var svo upptíkin að retta málunum sjálfur þannig að þa Þetta er svolítið saga lýðs Guðs eftir það, að þeir voru alltaf einhvern veginn í staðinn fyrir að hlusta Guð, alltaf að retta málunum sjálfur, alltaf að hjálpa Guði, alltaf að einhvern reyna að ná blessuninni fram með bróðum. Þetta er líka saga margra kristina manna, margir trúaðir menn, yst, bara til dæmis. Ég tók eftir því að hérna í kringum hrun, þegar hruni var að byrja, þá jókust gafir til kirkjurnar um tíma, sem er mjög áhugavert. Y ég velti fyrir mér hversu margir kristnir sem hafa gæti ekki verið trúfastir við að gefa og svona hugsuðu við þessar ef ég gef þá mun guði blessa mig fjórahlæga og redda vandamál mínum. Í svona alvöru. Ég, ég held að þetta hafi verið svona pínu redda málunum. Ef ég gefa þá verður guða blessanir. Þetta er svona poka nota spread til að reyna þetta sko. Og mjög ég, ég frú sem ekki gertinna vísindalaga körrun á þessi en ég velti fyrir mér hvort að sé ekki hvort þetta hafi gengið tíma ba allt inn kom bara svona dubb gæfir í nokkra máli og svo niður aftur sko Kristir fólk er oft eitthvað svona e eða ég sé þetta mjög oft fólk sem að ég sé ekki sko jafnvel árum saman svo lendra í krísu þá kemur það í kirkjura gott að kom í kirkjura gott að koma í kirkjura þegar hæva krísa er um leið krísin er búin þá ferðu eitthvað annað þá kemur til guðs þær eru á að komu greiða halda guð er síðasta úrræði sko Það var eins hjá Jakob, það var alltaf í eigin styrk, alltaf í eigin mætti að reyna að ná fram blessum Guðs. En svo var ekki fyrir Guðu feg að brjótan. Þetta er einar sögum sem er svona, þetta er ekki bara frásaga, þetta er líkilsaga. Þjóðin er nefnd eftir þessu manni. Þjóðin er nefnd eftir nafnir sem hann fekk þegar Guðu þaði fengið að brjóta hann og brjóta styrkveikans. Og eftir það verður hann Ísrael og eftir það er þjóðin nefnd Eftir það lesum við söguna af af sonu manns. Við lesum söguna af hví hvernig sko Jóséf eh uh, og hann sá að hinum við þjóna sigur og allt þetta og og, og hvernig bræður hans öfundu hann og hérna ætluðu að drepa hann en ákvaðu að selja hann svo bara í þrældóm einhverum útlendingum sem voru hérna að lappa frammi með kameldýr þyst fóru mér til Úllanda þar sem hann var thræll vissu ekkert hvað yrði um hann kannski myndan deyja í þrældómi hver hann með trúfesti hann er anstæðan með Jakob hann var ekki, hann, hann treysti Guði 100% alltaf hann var ekki þegar einn að redda sér sjálfur þannig að sama hvort hann var í fangelsi sama hvort hann var þræll á heimil í Pótifas sama hvort hann var hérna, hans, sama hvað hann var þá var hann alltaf undir blessum Guðis af því hann var ekki að þræla í einuætti hann bara treysti Guði og það er rosalega merkilegt að bóðurinn tíu eru gefin í annari mósubók sátt sko siðferði Jósefs þegar að kona Pótifars ætlar að þvinga hann til að sofa hjá sér. Vist í raun hann er leyst bara velan, hann er þræll, hann er hennar eignd. Hún hafði lagaleg tilkall til þess. Hann bara hlýtenni. Hann segir nei, ég get ekki gert það, þá verið synd gegn guðinum mínum. Hvernig vissi hann það? Gilli. Þar er ekki bóar að gefa bóarinn 10, þetta var svo eitthvað einhvern veginn, eins og lögmál guðs að við lifum samt með fólki áður en var skrifa niður. Og þá hann flýr og hún sakar hann um neðgurn og hann fer í og og sig sem fangelsinu að er svo rjómi hann flýtir bara alltaf ofan af hann bara hann endar alltaf í einhverri svona mikilvægri stöðu og svo endar hann sem æðsti maður í Íslandi og biður íslandsmenn að koma þangað til að lifa í sínu skjóli og að þegar tala um sem bakgrunn það er mjög áhugavert að Ísland var stórveldi en það það samt skiftust á hérna þjóðir að sko Faro var ekki alltaf við sömu ættin Það var hebræsk, ekki hebræsk, semísku þjóð. Ein, einhver þjóð ættbálgur sem var tengdur hebræum sem að bjói í Ígertjölandi og komst til valda um tíma. Og að því það svo segir í, í annarra móðsbók að það kom Faró sem þekkti ekki Jósef og hann sögu. Má bara hvernig að það er gest eða hann ólst upp í húsinu? Bara hvernig að það hægt? Um þetta leiti að þá missa semísku mennitinn völdin og kemur svona egeiskur rættbalkur og tekur völdin aftur. Það þar er ekki ólíklekt að þýsst þess segna varan líka svona þræ, þrældum, þess segna voru í hebrear í þrældormi þeir voru semískir. þegar til þeirra sem að hrakktu okkur frá völdum og við vorum að hrekja frá völdum aftur. Þannig, það þar er, er öfluglega pólitík spila inn í það. Það er mjög svona mjög áhugavert. Að hérna þanna og fyrsta Mosebók endar á því að segja okkur hvernig ísraelsmen enda og það var bara æðislett og Jóséf hafði hata grafinn með því fyrirheiti að vera setna fluttur peina sér flutt inn í landi sem guður hæf lofaði það heldt alltaf við það það loforð og svo sé bara Jóséf bjó í Egyptlandi á samt ættfæðu síns og var 110 ára Jóséf sá niðja Efraims í 3. lið og sýnir maki sína Manasei fættist á hné Jóséfs Jóséf sagði við bræðisinið nú men ég brátt eia, en guð minn og flýti ykkur landi þes land sem manur heitið Abraham, Ísák og Jakóbi. Síðan tók hann eigið að Ísraelssonum og málti: Guðuminn viti ykkur og þá skulu þið flytja bein mín héran. Jósef var 110 ári í þar handa ó og þeir smurðu hann og lögðu í kistu í Egyptlandi. Þann er endar fyrsta Móse bók. á þið fyrir heitinu og eina bara allt er í góðu í Egyptlandi. Þá kemur önnur Móse og það er suma sagan af af sáttmálanum og önnur Móse bók er líka og segi hvernig sáttmálasambílæð varð til, segi hvernig musterit varð til, segi hvernig bóðurinn tíu urðu til og það er svona, eins og ég segi, allt annað í Biblíunni flæðir út frá þessu bóku, allt annað, öll okkar guðfræði um réttlætingu, um helgun, öll okkar guðfræði um bænir, allt okkar flæðir í gegnum þessa bægur og það er þátt bedra en að þekki þessar sögur mjög vel þetta pául postuli er að skrifa sín bréf og útskýra sitt þagnarendi þá vitnar lengst í þessarar bækur. Það er það alveg og sköpunarsagan. Bara ég var eitt meira prætikar og svo mikið um bréfi Páls og ég tók eftir því, ég var alltaf í sköpunarsögunni. Þar sem ég var að útskýra, ég var alltaf að útskýra út frá sköpunarsögunni. Það bara hann bendir alltaf þangað. Bara við endum með eitthvað í Rómara bréfi nexta hér og það endar alltaf hér. Þetta alltaf kemur hingað aftur. Þannig mósa eru algur bara lykill að öllu öðru. Ég talar nú ekki um að uppenbókarbókinni. Lord. Uppenbókarbókin og Mosebæknar, er sko bara like this. Er mjög nálægur. Það ég er ekki meira að segja, þú sést næst, öxu, ég tala bara um aðra, 3., 4. og 5. uppenbókarbók. Kanskje 5. fáa sér lesnur. Var þetta allt fyrsta? Þetta var bara fyrsta Mosebók. Mm. Eh, en, en sko þetta var mjög hræð yfirferði fyrsta uh, Mosebók sko. Lord. Sköpunar saga, það heitir Þannig að eins og sé, mér finnst, mér langar, ég ætla að fara á svolítið, bara svona yfir bækurbibliunnar, bara fyrsta mósubok er eiginlega þannig hún farf sér tíma, sko. En hínar mósubækurnar koma kannski bara alla saman. Og hérna, og svo koma sögur bækurnar, einar og anna, annarri og spámanir niður og það. Og, og megi markmiðið, kannski ég farið að mæta bara með hérna túrstöflum með mér. Og bara getið gert þann tíma ás, hvað erum við? Þess að það geti verið, kannski Er er enn með eitthvað spurningar eða comment? Þetta var biblíulæstur í umsöni Helgi Guðmundssonar í unglingastarf í Philadelphia. Drottinn þig.